We'll be right Ik ben niet salama salama salimini ik ben. karibu ben tafabari zo goed als ik ben. Ik ben niet zo goed zaidi ik ben. Ik ben niet zo goed als ik ben. Ik ben niet zo goed als ik ben. Ik ben niet zo ik ben. Ik ben niet ya ik ben. Ik Rayewa mkua uo wana kiraika na hali hiyo Nga wanasema kutambua ubora wa maeneo hayo katika historia ya Burundi Na wanafunzi elfu moja mea wa shule ya upili Waliwitimu shule ya upili Ndi watanufaika na scholarship za kuenda kusoma ufaransa Palozi wa nchi hiyo nchini Burundi Anasema kuwa idadi hiyo ime ungezika kwa haya Na mgini hiyo karibu ni langujina Moize Misago Mitia mongozona Erike Uimana Lejo isanganilo ni kiboko yao Habari ikamini. Tukanasaka ukura sasa wakijami ni kwamba zaidi ya watu 35 watano, wakiyumu watoto 13 ambao wanaishi katika mtawa buiza kwenye barabara 9 kando na mfeleji durenduvugi zo wanakabiliwa na maisha duni. usimamizi wa enewe hilo liwaweka hapo bada ya kuatowa barabarani. wanaeleza kuwa hawana chochote na bado wanaishi kwa kuomba -omba wanaomba msada wakiutu msimamizo barabara tisa mtani buiza anaona kukua mbara ya hao anastahili kuchukuliwa kama wale wathiriwa na mafuriko mengizadinae jandoje irakoze kwege turayu na abe njilaturo nifungu turindira kuza kubisega kumasiti kurupangu kurupangu bada ya mnyaka miwili akifikishwa kando na mfeleji huyo mzimana teofani anaeleza kuwa akitolewa barabarani na kuletwa eneo hilo badae kama navjozidi na na kusema mfadhili aliwapatishia turubali. Yeye na wenzie wanakabiliwa na maisha magumu jambo ambalo wanasema linawakera. Katika msimu amvua, maji ya mfeleji huo ya katika turubali zao. Kura kwao, kama na vyozidi kusema, ni kuwa kuomba omba katika majiumba. Hata hivyo kupata kibarua ili ilikuudumia familia zao kiwa nadra. Iladuku odile na e pia anasema kuwa alidetwa hapo akitolewa barabarani. Na e pia anasema kwamba kulakwake ni kwa nadra bada ya kuomba mitani. Leia hawo wanaomba kusaidiwa kwa ukupewa mutaji ili wafanye kazi na hatimaye wahudumie familia zao. Andrebu yeye musimamizi wa barabara ya tisa mutani buiza anakiri maisha dunia watawaliwa hao na kufibitisha msada wawo wakati unapatikana. Kiongozi huyo anaona kuwa raia hao wangetukuliwa kama wale wahasiliwa na mafuriko ya mtani gatumba. Mbali na hayo anaona pia kuwa wangeriupewa sehemu ya malazi na ile ya kuendeshea kilimo. Daiya wote hao ni felafin na nane, pakiwemo watoto kumina watato, anazidi na kusema kiongozi huyo wabarabara ya tisa mtani buiza. Shukrani Jean de Dieu na zena vibanda viliyandalishwa hmm. kwa kufanya biashara katika soko ya Kinamand kas kazima municipality la Bujumbura vyote hivyo na kalio wanafanya biashara matamshake kiongozi wa, wa soko hio Desirande Kumana ambaye ripoti kuwa baada ya karabati wa soko hio mapato yameongezeka kutoka kwenye milioni 7 hadi 12 kwa mwezi Mwakilishi wafanye biashara kwa upande wake anaitaka serikali kufanya mgawanyiko, wanyiko wabitha ambazo wabitha ili kutuwa pichanzuri katika soko hio. Na baadhe ya maine wa watali ya mkuwa ni muaroha ya navifavya kutosha ili kuingiza pesa katika hazina za tarafa. Nibadhi ya raya wa mkua huo wanasema kuridhishwa na umuhimu wa maineo hayo ya kitali haswa kwa kufundisha istoria ya Burundi licha ya kosefu wa vifa hivyo. Afisa mkua katika ofisi ya gavana mkua huo tiza Atanas anasema kuwa maineo hayo ya watali haya tunzu ipasavyo lakini hata hivyo kwamba uongozi wa mkua unafikiria miradia ulinzi wa eneo hilo. Rumi walde ni wabibuze na mengi zaidi. Hapa ni katika musitu wa moza tarafa ni rusaka wa ni mwaro Kwenye musitu huo mna makabulini ya markia wa wafarume wa Burundi Hata hivo, kinato zihirika eneo hilo hali kutengenezwa kwa ajili ya kuwa vivutio zaidi vya utarii licha ya baadhi ya watarii kufitembelea. Mzee mmoja tulie mkuta karibu na musitu huo anareza kuwa una umuhimu mukubwa kama vile kusaidia wanafunzi kutambua baadhi ya matukio ya kihistoria nchini Burundi. Sehemu nyingine tulio itembelea ni ile inayo julikana kama Agasumo Kamwaro, kenye mpaka wa tarafa Rusaka na Kayokwe hapa kuna maporomoko ya maji hata sehemu hiyo haijatengenezwa ingawa inatembelewa na watari maana ina historia yake hasa katika maswara ya imani Kiongozi mkuu katika ofisi ya governor anakiri kutotengenezwa vizuri kwa nafasi hizo. Aricha ya hayo atanaze chiza anafamisha kuwa kuna mpango wa kutengeneza vima sehemu hizo kwa ajili ya kuvotia watari na hivyo kuchangia katika maendeleo ya tarafa husika kwa kuzingizia kipato. Sehemu hizo mbili ni bibi vikubwa viku vya utari binato patikana mkuuani mwa. Ik niet dat ik als Humo balozi wa Faransa nchini Burundi anasima kwamba mwaka huu idadi ya wanafunzi ili kutoka kwenye mea sita hadi alfu moja mia sita. Badia wanachuo amba watayari kuitimu kwenye choki kuhicho wanakiri ubora wake kwa kujendeleza katika maisha jamari Jamarivyane kumana. Chuki kuhicho, kinachopatikana inchini ufarasa, kinachotambulika Campiste de France katika loa ya kifarasa, kinapokea wanafunzi wa itimu wa sekundari ambao wanaotoka katika inchi 120 kukiwemo inchi ya Burundi. Mwaka wa shure, kuelekea moja, kweleke 122, wanafunzi wenye asili ya Burundi, wanaufikia idadi ya elfu moja miasita, diyo walio jiorodesha ili wapate elimu ya chukiku katika shule hilo la Campis de France. balozi wa ufarasa inchini Burundi, anaereza kwamba idadi hiyo ni kubwa, ukilinganisha na mnyaka mingine ambapo walikuwa wakipokea, wanafunzi kati ya miatanu na miasita. Florete inagateka mmoja wa wanafunzi wa Burundi waliojeledesha ili wapate visomo kwenye chuo kikuu hicho cha Campus de France anaeleza kwamba baada ya kupewa elimu ya chuo kikuu Atalejea nchini Burundi ili asaidia nchi yake gufikia hatua ya maendeleyo endelevu. Kwa upande walishari Marikonge mumoja wawaitimu kwenye chuki kuu cha Campisi de France. Anaereza kwamba marifa alio kwenye chuki kuhicho ya animusaidia virivyo kubuni binafsi miradi ya maendeleyo ilio muezesha kukidi maitaji ya kilasiku pamoja na kusaidia jamii inayo musunguka. Chuki kuu cha Campisi de France kilizindiruwa lasmi munamo mwaka alufumbili na kumi na kilianza kupokea wanachuo wa Burundi tangu mwaka alufumbili kuminatano. Kwa sasa wanachuo wanafikia idadi ya lakitatu sabini kutoka pande ineza dunia diyo wanapata visomo kwenye chuki kuhicho. Shukrani Jamariviane ingenda kuma na muda wa miezi mitatu tu katika miezi sita ambayo ilipewa familia hizo zinazoeishi katika eneo la uwanja wa ndege katika mkoa wa Kirundo unatosha kuwa familia hizo kwa zimeondoka atamshaki Emmanuel Habimana mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya anga Jumatatu hii mkurugenzi huyo anabainisha kuwa hivi karibuni uwanja huu wa ndege utaanza kuchukua wandege ndogo ndogo na za na utazingatiwa kama uwanja wa ndege wa kimataifa Habari za kimataifa Na tukimulikia ngazaki matefeno kwa mba nchini Zambia raisi mpia kainde Hichilema Anakabiliwa na changamoto zaki uchumi Bada ya kushinda uchaguzi wa kwa kura milioni mbili laki nane kulingana matoke ya mwisho Ya duru ya kwanza kainde Hichilema amechaguliwa kuwa raisi wa saba wa Jamhuri ya Zambia Wa Zambia umimpigia kura mfanya biashara huyo anajulikana kwa Kwa semu kubwa kwa ahadi yake ya kufufua uchumi Kwanzia sasa raisi huyo mpia atalazimika kukithi maitajio ya wapigakura Na nchini Marekani katika utuba yake jumatatu agosti kuminasita Raisi wa Marekani alikiri kuchukua uamuzi wa kondua wanajeshi kutoka Afghanistan Nchini ambayo imiangu kamikono ni mwa Taliban kuanguka huku kulitokea haraka kuliko kuliko vile alivyo tarajia lakini Joe Biden anaamini kuamba wananchi wa Afghanistan walishindwa kuamua hatima ya taifa lao na amesema nchi yake iko tayari kuingilia kijeshi dhidi ya Taliban ikiwa itahitajika na nchini afganistan zoezi la kuondoa raia wa kigeni katika mji wa kabul nchini afganistan limeanza limaanza tena jumane hii asubuhi baada ya kustishwa kwa muda jumapili mchana kwa mujibu afisa mmoja wa idara ya usalama kutoka nchi ya afganistan nchi ni ya magharibi Wanja wandege ambao ulikuwa umevamiwa siku moja kabla ya maelfu ya watu wakikimbia kwa kofia usalama wao bada ya Taliban kuteka mjim kwa Afghanistan Kabul. Sasa umeanza tena kufanya kazi amebaini afisa huyo vikosi vya jeshi vya marekani vina vyo linda wanja wandege wa Hamid Karzai cha safari zandege kwa siku ya jumatatu kutokana na kushindwa kuthibiti hali ya mambo. Na hadia pa mpenzi pandemie, je hebt Ziada Sines je hebt een sabbat, je hebt een sabbat, je hebt een sabbat, je hebt een sabbat, je hebt een sabbat, je